butuci. Pe scocuri care vâjuie și tună s-au năpustit cu muget de bouri, Și acum în vaet lung și troznituri se prăvălesc pe un fund de văgăună. În ceafă cu țapine și securi, gem despuiați de ultimă ultima furtună. O, oh, cum foșneau sub viscole de lună, pe creste sus, pe când erau păduri. Dar parcă tot mai fluie rămierloi, Sau curge vântul în pieptul lor flămând De ropotele grindinii și ploii. Și, cum pornesc spre joagăr, rând pe rând, Butucii, goi de coajă, Par strigoii pădurilor care au murit cântând.